Doinele și lacrimile dorului. Cartea Doinele și lacrimile dorului face parte și transformă o parte din textele din cărțile anterioare. Saltirea Românească, publicată în 1994, și Legea Iubirii, publicată în 1995. Cărți care aduceau o poezie sacră de profund specific național. Prezenta ediție adâncește acest specific național, fiindcă doi nașidorul sunt crucea sufletului neamului românesc, purtată timp de 2000 de ani. Ea continuă programul revistei Gândirea, reprezentată în planul poezii românești de Lucian Blaga, Nikifor Crainic, Tudor Arghezi și alții, precum și cei de la Rugul aprins, cu Vasile Voiculescu, Sandu Tudor, Vasile Militaru și alții. În sensul cultivării specificului național de aceea, tot acest ciclu de cărți publicate anterior, Psaltirea românească în 1994 la Galați, Legea iubirii la Moldova în 1995 la Iași, Psaltirea preasfintei trăimi la editura Moldova-Iași 1998, Cina cea de taină la editura Garuda Alt, în Chișinău, în anul 2000, Maran Ata, la Iași, în 2001, teutea, Tea la fundația Chemarea, din Iași, în 2002, Haristia Cuvântului, Taina Tainelor, haristia Cuvântului și Tainei, Pravila Poruncilor, Taina și Trăirea Contemplației, sunt toate cărți care reprezintă etape ale unui drum spre interiorul inimii, dar în același timp al sacrului. Spre a descoperi marele tezaur spiritual al poporului român, pe care neamurile barbare năvălite asupra țării și neamului nostru nu ni l-au putut fura odată cu bogățiile cu aurul și cu documentele cu caracter istoric, ca să-și dovedească dreptul lor la tălhăria neamului românesc. Această mucenicie permanentă a neamului o exprimă această carte, fiindcă păstrarea tezaurului spiritual național este o poruncă pe care ne-a lăsat -o Domnul Iisus Hristos, Maica Domnului, toți Sfinții și străbunii noștri. Mesajul Domnului Constantin Brâncoveanu, rostit către Fiii săi, dar și nouă în același timp, este că acum când Dușmanii țării, și ai neamului, ajutați de toți trădătorii de țară, ne-au furat tot ce au putut să nu ne pierdem și sufletele, ci să le aducem curate Domnului Iisus Hristos. Acesta este mesajul acestei cărți, fiindcă scriitorul adevărat trebuie să fie o conștiință națională, creștină, ortodoxă, căci aceasta dă valoare cuvântului. Valoarea absolută a unei cărți este dată de numărul sufletelor, care se mântuiesc prin harul cuprins în cuvântul scris. Din această cauză trebuie să știm că toate literaturile mari ale lumii au început de la poezia sacră. De aceea chiar și Aristotel spunea că poeții au fost primi teologi. Iar un scriitor italian, Boccaccio, în mic tratat spre lauda lui Dante, afirma că poezia este teologie și că teologia este poezie și accentua apoi această idee prin cuvintele, teologia nu este altceva decât o poezie a lui Dumnezeu. De aceea poetul trebuie să găsească vorbe demne de a grăi în fața divinității cu care să-i fie adresate laude, cu accente sacre. Această idee o găsiți în Cartea Arte Poetice, publicată la Univers în 1986. Cu una de lauri pusă pe capul poeților, exprimă ideea că poetul, ca și preotul, are rolul de a stabili un nou raport între Dumnezeu și poporul său. Ideea pe care o găsim la cei mai importanți poeței lumii, iar la noi la Eminescu, la Blaga, Barbu, Voiculescu sau Emilian de la Neamț. Iată din această cauză, cartea pe care vă invităm să o ascultați, a primit binecuvântări și aprecieri, la momentul anului 1995 în partea mai multor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române între care amintim pe Preafericitul Patriarh Teoctist pe Mitropolitul Daniel al Moldovei pe Mitropolitul Antonie al Ardealului pe Mitropolitul Nicolae Albanatului, pe Mitropolitul și Arhiepiscopul de la Cluj, Bartolomeu, pe episcopul, amintim, și pe episcopii Timotei al Aradului, Andrei al Alba Iuliei, Petru al Chișinăului și al Basarabiei, mai apoi la celelalte cărți și-au adăugat toți Sfinții ierarhia, Bisericii Ortodoxe Române o serie întreagă de binecuvântări pentru tot serialul de cărți care l-am amintit. Cu privire la acest lucru amintim și binecuvântarea preasfințitului Pimen al sucevei și rădăuților. Ca și cele ale Altor sunt ierarhi.